Květoslav Minařík, yoga v životě současného člověka, čtvrtá část, yoga intelekt, kapitola 3. Mnoho se píše o tom, jak yoga prospívá zdraví, ve skutečnosti však příznivě ovlivňuje též intelekt. Přitom je tento její vliv podmíněn činiteli psychologickými Nikoli okultními nebo božskými. Chci v tomto smyslu mluvit především za sebe, ale snad to nebude na závadu, když uvážíme, že málo slovy chci říci mnoho. Přijal jsem celý inventář Jogy jako životní směrnici, již jako dospívající chlapec. Bylo to potom, kdy jsem si uvědomil svou duševní a fyzickou bídu i jejich následky pro budoucí život. Měl jsem totiž za sebou celkem čtyři léta školního vzdělání. Podvýživu a pracovní nasazení přes 90 hodin týdně. V té době můj jediný přítel, kterého jsem měl, mi přinesl brožuru o joze. Protože jsem se domníval, že mi v mé situaci může pomoci jen yoga, oddal jsem se jí. Prováděl jsem dechová cvičení i koncentrace mysli. Ježto jsem však nemohl dbát jogických příkazů o místě, kde se yoga provádí, o pracovním zatížení a jiných věcech přetížil jsem svůj jinožský organismus včleněním dvou, čtyř, šesti a posléze 8 hodinových cvičení denně. Do těchto několika hodinových cvičení však nebylo zahrnuto jen dýchání, nýbrž i soustředění, z něhož právě jsem intelektuálně v velmi mnoho vytěžil. Pracovní přetížení ovšem způsobilo, že jsem si natrvalo poškodil zdraví, to však buď jako nezajímavý detail, chtěl jsem totiž říci něco o intelektuálním významu jogy, který je obsažen v soustředěvání. Jogické soustředění, jak jsem poznal ze své praxe, se musí opírat o extenzitu uvědomování na jedné straně a o intenzitu myšlení na straně druhé. Extenzita uvědomování je v celku dána tím, že se člověk zajímá o všechno, co tvoří jeho prostředí. Intenzita myšlení se v jogickém školení zakládá na snaze zabývat se fiktivním bodem jako konkrétní věcí nebo předmětem který ten, kdo se soustředňuje, musí vytvořit použitím vlastního myšlení. je tedy fiktivní bod nebo předmět tak ustálený, že se mysl nekloní k těkavosti a vnímání světa je dosti živé, aby nedocházelo k otupující zahloubanosti, zlepšuje se intelekt. Psychologické podklady pro jeho zlepšení jsou prostě v tom, že je myšlení nejen ustálené, ale má i dostatečný objem. A nyní snad zde zbývá pouze otázka, proč se na jogu pojí mystika, případně mysticismus. Pokouší-li se člověk vyhovět požadavkům soustředění v tom smyslu, aby se zachytil na fiktivním předmětu a nevnímá zároveň s dostatečnou živostí jevy vnějšího světa, pak mu jeho pozornost zprostředkuje zcela uvědomělé nebo úplně neuvědomělé vnímání vlastních psychických pochodů. To se mu jeví jako zvláštní, mystický svět. Ve skutečnosti je to opačný pól nejvíc vyhraněného zájmu o vnější svět a podporuje rozvoj duševní nerovnováhy. Stupeň inteligence jedince je závislý jednak na intenzitě myšlení, která vyplývá z mentálního ustálení, jež je opřeno o fiktivní předmět, Jednak na objemu uvědomování, ještě závislé na živém vnímání vnějšího světa. Zatím se zdá, že výchova k metodickému rozvoji oběma směry je obsažena pouze v oze, a z toho důvodu by se neměl pomíjet ani tento aspekt jogy. Domnívám se, že takto chápaná joga není idealistická ani ve svých cvičeních, která se netýkají tělesných pozic a že by ji měla věnovat. Pozornost pedagogika Yoga pro všechny Všechny nás samozřejmě zajímá a musí zajímat především to, čím nám yoga může prospět ve zlepšování našeho psychického stavu, neboť právě před problémy psychy, duše a jejího stavu není chráněn nikdo. Trpí lidé bohatí i chudí, zdraví i nemocní, schopní i neschopní, staří i mladí, zkrátka všichni, kdo se zmílili v tom, co očekávali od života. Proto doufají, že uniknou osobním utrpení, jestliže získají bohatství, moc, dobré, zdraví, jestliže lépe rozvinou své duševní schopnosti. Ani ti, kdo jsou schopně zaujmout nejkrkolonější hatha pozice, nejsou toho ušetření. A o co tedy jde? Ať vezmeme do ruky jakoukoliv dobrou knihu o Joze, vždycky v ní v popředí najdeme poučení o Jámě, a niamně. Je to jóga svého druhu, jóga, kterou by každý měl začínat. Jama a niamma jsou prostě jóga pro všechny a také v ní všichni lidé mohou mít úspěch až fantastický. Když indické spisy o Joze poukazují na jámu a niamu, Říkají, co člověk nesmí dělat a co dělat musí. To proto, že je tu indická joga chápaná jako výchovný systém, který nepočítá s takzvanou individualitou člověka. Naopak, člověk, který chce jogu dělat podle indických pramenů, se musí podřídit celému výchovnému systému, který má přesný plán a určitý cíl. A ten vyžaduje hluboký odosobnění, schopnost podřídit se aniže člověku dovoleno propadnout otroctví, otrockému podřizování se. V poměru Keoze podle indických představ si můžeme jenom pozdechnout, že jsme evropané vychovaní k vědomí, že si každý sám určuje, co chce nebo nechce dělat. Lidé vychovaní k tomu, že nekázení pokládají za projev osobní svobody, za projev dobře vyvinuté individuality. S ohledem na to nemůže s úspěchem dělat jinou jogu než jogu přizpůsobenou evropské mentalitě. Nemůže být založená na musíš a nesmíšný nýbrž na vlastní odpovědnosti na cestě k duševnímu ozdravění. Zastavení na cestě ke srázu, který vede k nejhlubší demoralizaci. Joga pro všechny proto začíná zdánlivě od konce. Nebudeme sedět v pozici proto, abychom se stali šťastnými a vynikali nad své okolí. Budeme se učit být šťastní, abychom byli schopni klidně sedět a tak vytvářet podmínky k tomu, abychom pak z vlastní vůle mohli vstoupit do transcendentního světa, který ovšem musíme chápat jinak než dosud. Máme se tedy učit být šťastní, je to vůbec důležité a patří to skutečně ke oze? V ezoterické části učení o Joze se můžeme dozvědět, že strašné nebezpečí mystických výšek lze zneškodnit přiměřeným stupněm optimismu a radostnosti. Který si spisovatel tzv. okultních románů napsal, že kdyby se lidé více smáli, bylo by méně válek. A tímto citátem jsme už na naší půdě, na zemi ve všedním životě, jehož problémy také dobře vyřešíme touto malou jogou. Její princip je velmi jednoduchý, můžeme se cítit šťastní nebo nešťastní bez zevní příčiny, pouze z moci své vlastní vůle. Že to jde, to nám nepřímo potvrzuje například známý fakt, že když má někdo nějaké trápení, zapomíná na ně, jestliže jeho pozornost přivábí něco jiného. A právě z tohoto poznatku se dá udělat systém. Mocí své vůle můžeme odvracet pozornost od situací, které nám připravily utrpení, a jednoduše celou situaci zmínit tím, že upoutáme pozornost na věci, které v nás budí dobré pocity. Podle logické nauky je prožívání nejmocnějším činitelem v životě tvorů, je udržováno setrvačnou silou, která bytostně nejen usměrňuje, ale i kategorizuje. Tomuto běžnému prožívání je možno čelit jedině opakovanými akcemi, jejíž cílem je změnit jeho kvalitu. To znamená znovu a znovu se učit radovat se a cítit se šťastnými i bez příčiny. Opakovat tuto snahu tak dlouho, dokud se radost a štěstí nestanou jedinými duševními stavy, které se nás budou zmocňovat, jakmile se přestaneme snažit takové nálady vytvářet. Když dospějeme až tak daleko, změnili jsme už vlastně své duševní prostředí, nebo také přešli jsme ze sféry lidí nešťastných do sféry lidí stále obšťastňovaných působením duchovních činitelů. A to už se považuje za začátek cesty vyššího typu k cílům praktické hogy. Neboť ten nešťastný člověk optimista získává ze soustředěvání rostoucí a vědomí schopnost jemného a hlubokého postřehu, Možnost vše lépe vnímat a proto i chápat. Tedy všechno to, co od jógy smíme čekat. Pak už tedy opravdu stačí jen se soustředovat? Jen šťastný člověk je schopen se soustředovat tak, jak to yoga přikazuje. To je myslit na předměty a pozorovat je, aniž upadne do duševní otupělosti, aniž se snaží jas jeho vědomí snížit. Chcete to také zkusit, jestliže ano, pak se držte následujících zásad, jež jsou vlastně celou jogou v kostce. Zaprvé musíte se pozvednout ze stavu pasivity vůči reflexivním, to je bezděčným, neuvědomělým reakcím na zevní svět tím, že si budete neustále vyvolávat vše překonávající radostnost. Za druhé musíte rozvinout a vstup, vystupňovat v sebe kontrolu. A to vytrvalým uvědomováním si všeho, co děláte, to je, že stojíte, jdete, jíte, tak nebo onak jednáte. Za třetí musíte zkoušet soustředění tím způsobem, že myslíte na zvolený předmět například svoje nohy, ale pouze potud, abyste nestlumili uvědomování, abyste se znovu a znovu vraceli k normální registraci věcí okolního světa, neboť jenom tak si zajistíte kontrolu bdělosti. Tento druh soustředění buddhisté nazývají pohraničním. Za čtvrté, když tímto postupem dosáhnete tak vysokého stupně bdělosti, že nedochází ke jímu tlumení, Aniž když věnujete pozornost pouze jedinému, hlavně fiktivnímu, to je neskutečnému předmětu pro soustředění, smíte pohraniční soustředění změnit v úplné. Toto soustředění vám pomůže přenést empirické vědomí, to je vědomí založené na zkušenosti, do oblasti jevů psychických, aniž ztratíte vědomí o tom, zda sníte nebo dobře evidujete vše, co se v této oblasti děje. A tím jste v sobě realizovali stav moudrosti. Vysvětlení k mystické praxi. Za prvé, proč vyvíjet radostnou náladu? Postup k vykoupení si nemůžeme představit jinak, než že se musí dít přes radostné stavy. Lidé, kteří se nedovedou radovat, jsou totiž vlastně pesimističtí a tím jsou blížší představám o pekle než o nebezích. A o nebesích víme, že to je místo radosti a na vyšším stupni do konce blaženosti. O vykoupení pak víme, že to je stav za nebeskými stavy a nikoli za nějakým vyvrcholením zarputilosti, temné nálady a chmurných myšlenek. Radostivost nikomu do klína nespadne. Proto se každý musí namáhat, aby se právě rozvíjením radostivosti vnitřně přiblížel nebeským stavům. To je praktická cesta do nebe, jakožto do mezistavu na cestě ke spáse od přirozeného, snad lidského stavu. Lidský stav se vyznačuje změnami. U lidí je příznačné, že kolísají od do doslova bláznivého nadšení až zase do zoufalství. Mezi těmito krajními duševními stavy existují ideální rovnováha, kterou se označit za čisté původní lidství. Toto lidství trpí tím, že na onu bláznivou radostivost musí vyrovnávat následujícím zoufalstvím. Z toho vyplývá, že nevede k ničemu dobrému dát se unášet stavem lidství. Od kolébky až do hrobu se bláznivá radostivost střídá s duševními bolestmi až zoufalstvím a tím se stává to, že člověk je jen člověkem a to od narození až do smrti tak to je tedy ohraničeno citové prožívání a nálady. Ohraničení sice fyzicky nehmatné, ale pevné, jako by člověk byl duševně obehnán s divem drze. Naděje, že existuje snadný únik z této železné kopky, je skutečně marná, i když se nesčetným lidem zdá, že jejich prostorové vymezení v duševnu je chimérické, nicotné. Z tohoto důvodu je nezbytné chápat psychologické uspořádání fyzických bytostí jako velmi pevné a tvrdě reálné, ať už se nám naše možnosti opatřovat si především smyslové radosti zdají jakoli neomezené. Mystickému vývoji však prospívá je na radostivost bez příčina, vůli vyvolaná a udržovaná vůlí, chtěná a vzdorující každému vlivu jimž by chtěla příroda nebo světské osudové náhodilosti tento stav změnit. Takováto radostivost tedy už není vyvolána tím, že se v bytosti něco změnilo, nějaký pocit, nějaká událost a pak už se jen manifestovala pře přemožením, unesením člověka nitra, člověkova nitra. Naopak je to radostivost stále střežená vůlí vždy pohotovou zasahovat v okamžiku, kdy z nějakých zevních příčin slábne nebo mizí. Psychologicky to znamená, že už se člověk duševně zmocnil sebe sama a konečně začal vládnout svému nitru, zatímco dosud byl jenom hříčkou sil, jež jeho nitro rozvolňovaly. Z cesty s vrávoráním nebo se smíkáním se jeho nitra vznikl směr. Jehož cílem je upevnění radostivosti, která už nesmí pro něho být na dosah jeho duševní ruk ruky. Nýbrž stavem jenž mysli a vědomí vtiskuje optimismus a vytlačuje každou stopu pesimismu. Mystický tento stav znamená dosažení platformy prožívání buď rajských nebo nebeských, nebo nadnebeských bytostí podle toho, jak hluboká a čistá je, jeho radostivost je. Neboť všechny bytosti těchto tří nadpozemských sfér jsou roztříděny právě stupněm nebo kvalitou radostivosti. Člověk má snad pro své fyzické úspůsobení i možnost pronikat stavy radostivosti do světa nadradostného, který je z mystického hlediska stavem spásy. Nezávisí to však na jeho vůli stanovit si tento cíl a pak jej dosáhnout, neboť tento svět nikdy nelze tak snadno opustit. Cestu totiž musí určovat pouze nálady bytosti a nikoli vůle. Musí být prožity všechny radosti, jež byly ideálem člověka, byť to byly radosti nad světské a jakkoliv vzdáleně střízlivé skutečnosti. Z toho důvodu jogická nebo vůbec každá metoda duchovního vývoje krátí cestu k absolutnímu citovému uspokojení každého jedince metodickým koupáním těla v nadsmyslových blaženostech. Teprve potom se člověk ocitá na takzvaném duchovní stezce, na stezce ducha, jež se už vine nad úrovní každého druhu pocitování. Kdo by se chtěl vyhnout této obchůzce, vyznačené pouze stavy nálad, Obchůzce na takzvané přímé mystické cestě bude zrazen svou vlastní bytostí sebou samýma, protože určitě přilnek některé z nových a dosud nepoznaných radostí, jež se na přímé mystické cestě vyvíjejí. Nemoudrý like si tedy může o cestě mystického a duchovního vývoje myslet, co chce, ale nikdy se nemůže vyhnout tomu, aby splnil všechny tužby sahající po slastech snad, e, smyslových nad smyslových, jsou přeze všechno pouze slastmi smyslovými. To je totiž skutečnost vyplývající z psychologické zákonitosti. Právě z ní vyplývá, že životní proces nikdy nelze ukončit zásahem vůle. Nýbrž vždy jen prožitím a snad dokonce dožitím všeho, co vyvstalé tužby předurčily. Pro neznalost této skutečnosti se i nejrafinovanější formy indické askeze. Byly vymyšleny na potlačení hnacích sil, bytí a tyto síly, se jako hadi se sliskou kůží vždy každému asketovi vymkli z rukou vůle. Ani když tito asketi nasadili proti ním žhavé utrpení, neuspěli, neboť tím pouze rozvinuli strastné pocity, jež byly procesem, jimž se realizovaly stavy pekelné a nikdy nebeské nebo nadnebeské. Poznání, jež vytvořilo tento názor na askezi, ovšem neznamená schvalování poživačnosti. Poživačnost je pouze něco jako alopatická léčba duše hluboce onemocněné smyslovou chtivostí a nemá tedy vůbec nic společného se zamýšlenou mystickou radostivostí. Ta totiž vyplývá z duševní volnosti nebo z duševního oproštění, jehož podkladem je rozlet zdravého ducha do dála v duševních prostorů. Teprve když člověk připuštěním vlivu stálého smyslového vydrážďování na svém duchu onemocní, rozvinou se v něm smyslové chtíče, jež nahradí onu duševní volnost duševně zdravého, smyslovým chtěním neskaženého člověka. Když člověk toto duševní zdraví ztratí, začne již neustále vyhledávat smyslové vzruchy, jež rozechvívají tělo pocitovým nebo hmatovým ukájením. Když se to stane, radostivost do duševně uvolněného člověka vymizí z jeho paměti. Pak už začne věřit pouze v náhražku pravé radostivosti ve smyslové vzruchy. Ty ho jako fyzické pocitové vyžívání vž neposilují a neozdravují. Nýbrž přivádějí do kocoviny, jejímž opakovaným onemocní, onemocní v dosti širokém rozsahu na mysli, na těle i na duchu. Proto je obvykolé, že se ti, kdo začnou hledat řešení životních problémů na cestách mystiky, napřed musí léčit z nesprávného pojetí ideje radostivosti. Musí se namáhat o rozpoznávání oné náhražky, Jejímž pramenem je ukájení nezařízené smyslové chtivosti. Od pravé radostivosti, která zase pramení z překonání smyslové chtivosti. To ovšem vyžaduje zřeknutí se světa a skrze svého druhu, jež vyplývá z opravdové nežádostivosti. Neboť mystický cíl nikdy nenajdou ti, kdo nepřekonali smyslové chtíče v nejširším rozsahu tohoto úkolu. Nýbrž pouze ti, kdo se ze smyslové chtivosti vyléčili jejím naprostým potlačením. Mystickou pož uh, mystikou požadovaná radostivost je tedy radostivost bezpříčinná a ta je dílem práce, často práce je velmi těžké, neboť lidská přirozenost se vzhledem ke svému karmickému způsobení stále radovat ani nechce, zvláště bez příčině a ovšem ani trpět. Je to dokonce tak zlé, že se vůbec nedá zjistit, co vlastně lidská přirozenost chce. To snad vystihuje pouze budha, jenž mluví o malomocných, kteří své těžké utrpení mírní pálením svých boláků nad ohněm. Pro tento stav je pálení nad ohněm příjemné, ale skutečně zdravému člověku je hrozným utrpením, jimž se pouze mírní utrpení jiného druhu. Mluvili jsme však o bezpříčené radostivosti. Moudrý analytik, jenž použije této metody ve snaze došplhat se k duchovní dokonalosti, pozná, že se přímo i jeho tělo této radostivosti spírá. Jemu mu totiž milejší klid lenocha, jenž pro svou lenost souhlasí s upadáním do za několik celkem zřídka se vyskytujících téměř absolutních momentů smyslových slastí. Tím je předzvěděna a stanovena cesta nezbytného a tvrdého uplatňování bezpříčinné radostivosti v procesu běžného lidského prožívání. Když pokračí nebo v delší době člověk u sebe tuto bezpříčinnou radostivost prosadí, Dospěje k evidentnímu zjištění, že dosáhl onoho prvního buddhistického vnoru, jehož dalším rozvinutím projde vnory dalšími až do stavu jasné, jasem ducha prozářené apatie. Aby si však nikdo nemyslel, že vymýšlíme nové netradiční a proto snad i nepravdivé teorie, budu citovat z kanonických textů buddhismu. Když mých zjistí, že úsilím o zachování ctnostného života překonal pět překážek, chtíč, zášť, malátnost, auchablost, nepokoj a hloubavost a pochybovačnost. Vyvstane v něm pocit spokojenosti. Když je spokojen, vznikne v něm radostivost. Když dosáhne radostivosti, uklidní se jeho tělo. Klid těla vyvolává pocit štěstí. Prostřednictvím pocitu štěstí se jeho duch soustředí. A pak už se trvává oproštěn od chtíčů a od ne neblahých stavů v prvním stupni soustředění. V prvním vnoru jenči ovšem provázen dojmy a úvahami, jež povstaly z osamělosti a provázejí proto tento vnor nadšeným zájmem a radostným štěstím. Když při stálem duchovním úsilí začnou dojmy a úvahy zanikat, dosáhne nich vnitřního míru, sjednocení ducha. Tu již bude se trvávat v druhém stupni soustředění v druhém vnoru, jenž je prost dojmů a úvah a jenž povstal ze soustředěnosti. Pak již bude naplněn nadšeným zájmem a radostným štěstím. Když nadšený zájem přestává a nich začne se trvávat a rovnodušný vědomí a, a bude tělesně pocitovat ono radostné štěstí, o němž už mniši praví, že rovnodušný a v hledu nich dlí šťasten, pak bude se trvávat ve třetím stupni soustředění ve třetím vnoru. Když mi překoná jak radostné štěstí, tak i všechnu strast, když z něho vymizí dřívější uspokojení a starostlivost. U skuteční čtvrtý stupeň soustředění dosáhne čtvrtého vnoru, jenž je poznán jako bezstrastný, bezslastný a ujasněný indiferentismem a zvnitřněním. Vraťme se však k požadavku mystické nauky, aby byl člověk radostný. Řekli jsme už, že mystický cíl je za nebeskými světy, jež jsou v člověku symbolizovány radostivostí a nadsmyslovým štěstím. Radostivost i nadsmyslové štěstí se pociťuje fyzicky právě tak, jako se fyzicky pociťuje zarputilost, pesimismus, zlost a jiné negativní duševní a mentální stavy. Běžně duševně utvářený člověk však je vždy blíže k těmto negativním duševním a mentálním stavům, než k stavům bezpříčinné radostivosti a dokonce sotva dokáže pochopit, proč by se nemělo spíše vztekat, než bezpříčinně radovat když pro vztek má většinou bezprostřední a reálné důvody. Zde však mluvíme o mystice a o jejím cíli. Z hlediska mystiky ty bezprostřední a reálné důvody geosteku jsou totiž také relativní. I když pomineme skutečnost, že vztek člověka je vždy podložený osobectvím, jeho smyslovou žádostivostí pak nám ještě zbývá všeobecná relativita. Již zahrnuje i palčivé osobní bolesti, bolesti žhavé, žhavě naléhavé a podle svých projevů skutečné. Je skutečností, že i těmto bolestem se může člověk smát. A velmi často, když už se jim směje, ukáží se sami jako relativum. Neboť na druhé straně můžeme často na druhých vidět, že pro jejich trápení už není žádný důvod a přece se ještě trápí. Protože s ironí řečeno se do svého trápení zamilovali. Vždyť je rozumný člověk, vždy může dobře pochopit, že se život skládá z chvilek slastného a strastného prožívání. Když pochopí, je už blízek k filozofickému zjištění, že je trápení stejně jako bláznivá radostivost pouze věcí ducha a že se tedy trápit nikdo nemusí, nýbrž pouze se radovat. O toto však v mystice nejde, neboť je to nauka naprosto věcná. Sleduje pouze to, že mystický cíl je až za nebeskými světy, do nich se subjekt může dostat jen bezpříčinou radostivostí. Z toho se vyvozuje, že když už běžné lidské uspůsobení svědčí o kolísání, od trápení k nějakým potěšujícím smyslovým zruchům, musí se pozměnit tím, že se mu určí jen jedna linie, linie bezpříčinné radostivosti, která je cestou do nebe.